הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. לעושי נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושי השמיים היא תבונה, כי לעולם חסדו. לרוקע הארץ על המים כי לעולם חסדו, לעושי אורים גדולים כי לעולם חסדו, את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו, את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו, למכה מצרים ויחבחוריהם כי לעולם חסדו, ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו, ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו, לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו, והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו, וניער פרעה וחילו וים סוף כי לעולם חסדו, למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו, למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מצרנו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו